Znanost i društvo Urednica Blanka Jergović recimo odgovor na pitanje što je politika. U odgovorima naših mladih vidite stvarno koliko se žele od toga distancirati i koliko smatraju i u anketi su to iskazali da su političari korumpirani, da ne brinu o ljudima poput njih. Znači jedan baš jako negativan stav. Dok recimo baš za Danskos, što smo spomenuli kao primjer Skandinavskoj zemalja, na... Pitanje u intervjuu što je politika, mlada osoba odgovara pa to je kad se ovi koji vode zemlju ili sudjeluju u politici ne slažu oko nečega, međutim onda oko toga razgovaraju i onda se dogovore i nađu neka rješenje. Poštovani slušatelji, dobar dan. Mladi u Hrvatskoj, točnije mladi u dva zagrebačka kvarta u Pocljemenskoj zoni i u Pešćenici, bili su predmeti istraživanja na koje se osvrćemo u ovoj emisiji, na njegove rezultate i metodologiju. Ove dvije skupine mladih u usporedbi s drugim zemljama obuhvaćenim istraživanjem imaju najslabije povjerenje u institucije i, kao što ste čuli, izrazito negativne stavove prema političarima. Koje su još njihove osobine i zašto su podaci o njihovoj procjeni i važnosti nekih događaja iz naše povijesti krivo predstavljeni u široj javnosti preko medija, poslušajte od doktorice Renate Franc, znanstvene savjetnice iz Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar koru 8 milijuna eura Europska je komisija dodijelila projektu My Place ili Moje mjesto. 16 institucija iz 14 evropskih zemalja istražuje mlade, njihov društveni civilni angažman, njihov odnos prema političkom nasljeđu i druge teme važne za razumijevanje mladih u lokalnom, nacionalnom, evropskom i širem kontekstu. Doktorica Franca, ovaj se projekt bavi mladima, političkim nasljeđem i pamćenjem i civilnim angažmanom. Pa kako biste onda u tom kontekstu opisali prosječnu mladu Hrvaticu ili Hrvata s obzirom na njezino građansko, društveno i političko sudjelovanje? E, pa dobro, možda prvo samo da istaknem. Da je projekt My Place, za njega je karakterističan prisup studije slučaja, tako da smo i u Hrvatskoj u stvari istraživanje provodili i anketna istraživanja i ove intervjue sa dijelom sudionika ankete, smo u stvari provodili na dvije e, lokacije koje su trebale biti zabrane na taj način da budu djelomično kontrastne po nekim socioekonomskim obilježima i onda smo se mi odlučili za lokaciju četvrt podsljeme u Zagrebu i Peščenica s jedne strane kao malo socioekonomski recimo viši status podsljeme a Peščenica kao tradicionalno radnička više četvrt i danas u kojoj imamo više relativno više bez obzira cijela Hrvatska je ipak homogena, ali relativno više zastupnika nacionalnih manjina, pa u tom smislu malo više miješano, a i po nekim policijskim statistikama ima malo veća stopa kriminala, pa onda u tom smislu smo izabrali te dve četvrti kao dvije lokacije. Samim time i rezultati ovog istraživanja, znači ne možemo ih generalizirati na sve mlade u Hrvatskoj, nego previsno možemo govoriti o tome kakvi su mladi u Pocljevenu, kakvi su mladi u Pešćenici, s obzirom da je anketa tamo provedena na mladima od 16 do 25 godina i to su reprezentativni uzorci za ta dva područja. Naravno, mi se možemo pretpostavljati ili zaključivati koliko bi mladi u drugim dijelima bili slični ili različiti, osobito s obzirom da se zna da je, recimo, stupanj urbaniziranosti i veličina mjesta jedno isto tako bitna odrednica kakvi su stavovi i ponašanja mladih, pa onda u tom smislu možemo predviđati neke razlike, ali baš na temelju rezultata možemo govoriti samo o njih. E sad, kad se vratimo na pitanje, znači kako je društveno i političko sudjelovanje mladi pa to je općenito jedna vrlo aktualna tema i općenito se i u javnosti i pa čak i u znanstvenoj literaturi danas se naglašava da su u stvari mladi otuđeni i distancirani od politike pri čemu se podrazumijeva da su pretežno otuđeni i distancirani od formalne politike u smislu glasanja na izborima sudjelovanja u političkim strankama a s druge strane da je veće njihovo sudjelovanje u ovim neformalnim ili neka se to zvalo i netradicionalnim oblicima, znači više kroz različite organizacije, potpisivanje peticija, bekotiranje proizvoda i sl. O... Ono što rezultati i hrvatski, ali i na razini ostalih lokacija iz 14 zemalja, bilo ukupno provedeno istraživanje na 30 lokacija, pokazuju da ta slika nije baš toliko jednostavna. Ono što je zanimljivo, recimo i na, na Podsljemanin, pa pešćenici mladi iznose da u relativno visokom postupku su sudjelovali na izborima. Onket je bilo pitanje o posljednjim nacionalnim izborima ali isto tako i lokalnim izborima i mislim da na Pešćenici koliko se sjećamo oko 70% onih koji su mogli glasiti znači od 19-25 navodi da su glasili na izborima na Podsljemenju čak i nešto više I da li su onda realni rezultati? Pri tome ponovo treba naglasiti da općenito u anketama, znači ne samo u ovoj, nego generalno u svim anketama je običajno da se kad se ispituje izlaženje na izbore da se u biti više dobije da su ljudi, kažu da su izašli, iako u stvari nisu. Ali sad neovisno o tome, ipak visoki je to postupak, visoka, visoki postotak. Znači tu možemo reći da ne stoji možda taj neki stereotip da mladine izlaze na izbore. Ono što je još Zanimljivo, s obzirom da u anketi jedno od pitanja se odnosilo ono što se naziva politička efikasnost. Znači koliko mi vjerujemo da određenim akcijama, postupcima e, možemo djelovati na promjenu stanja u društvu. I sad tu su se mjerili različiti tipovi aktivnosti. Isto tako e, u Hrvatskoj, odnosno na Pešćenici i je utvrđeno da u stvari mladi glasanje na izborima smatraju relativno naefikasnim. Generalno treba naglasiti da općenito je ta politička efikasnost vrlo niska i tu smo dost u usporedbi sa mladima iz mladih na i usporedbi sa mladima na drugim lokacijama imaju manju tu političku efikasnost. Ali ako gledamo samo unutar poslijemina i peščenica od tih različitih oblika u biti se glasanje na izborima percipira kao relativno najefikasnije. Isto tako, zanimljivo je da negdje oko na mladih izražava privrženost određenoj stranci. Znači, možemo generalno reći da ipak nije to što se tiče ove klasične političke participacije tako nisko. S druge strane, znači, očekivalo bi se po ovim stereotipima da su mladi više uključeni u ove neke neformalne oblike ili članstvo u organizacijama. Nažalost, kod nas je to prilično nisko. Od različitih oblika koje su ankete anketi bili zastupljeni, bilo što se tiče nekih oblika baš političke participacije ili sudjelovanja u različitim organizacijama, recimo najzastupljeniji oblik ponašanja je potpisivanje peticije i to je negdje oko 40% mladih na jednoj od drugoj lokaciji sudjelovalo u takvom obliku godini dana prije. Ispitivanja dok onda imamo nešto češće, sudjelovanje u prosjedima recimo negdje oko 20% to je baš bilo ono vrijeme kad su i kod nas prosjedi postali malo učestali pa onda zbog toga je došlo i do tako veće pojavnosti. Ono što je recimo zanimljivo i sad se tu vraćamo na pitanje kakav je odnos mladih prema politici i političarima, da gotovo uopće nije zastupljeno osobno kontaktiranje političara, što je isto tako jedna aktivnost koja spada u neki raspon mogućih političke participacije ne samo za mlade nego za odrasle i tu, recimo, možemo generalizirati i na e, odraslju, odnosno općenito situaciju na Hrvatskoj, je tako su slični podaci iz drugih e, naših istraživanja. To je jedan oblik ponašanja koji kod nas uopće nije zastupljen, za razliku od nekih zemalja, gdje je to uobičajeno da vi kada imate neki problem se obraćate političaru ili onome koji je zastupnik vaš bilo u lokalnoj upravi, bilo e, na nacilnoj. Znači to je recimo nešto što kod nas uopće nije zastupljeno. Možda samo još da donam baš što se tiče općenito, građanskog i političkog sudjelovanja, da znači generalno možemo reći da je nisko ono zastupljeno. Međutim, da ponovo tu dolazimo isto do još jednog cilja MyPlate projekta, a to je bilo da se vidi na koji način opće povijesno nasljeđe i u smislu političko nasljeđe Može se govoriti da utječe na mlade i tu vidimo na neki način sličnost naših mladih sa mladima u ostalim društvima koja su takozvanim postsocialističkim, postkomunističkim društvima jer je općenito za sve njih karakteristična manja participacija. Još je jedna osobina mladih koja je zanimljiva kod nas, barem što se tiče ove dvije skupine koje ste obuhvatili istraživanjem, a to su podsljemenska zona i pešćenica koje karakterizira socijalna pripadnost prve višem standardu, a druge, kao što ste i sami rekli, doktorice Franc, kao radničke sredine. Bez obzira znači, na generalnu tu relativno nisku participaciju, mladi nisu homogeni, nego se mogu podijeliti u, recimo, četiri grupe. Na temelju Empirijski smo uspeli identificirati četiri grupe. Ono što je zanimljivo da jednu od tih grupa čine mladi koji su potpuno neaktivni. I u ukupnim uzorcima, i na pešćenici, na bilo je oko 16% takvih mladih, na u uzorku znači od 16 do 25 godina. Ali ono što je zanimljivo, ako se gleda samo oni koji su najmlađi u tom uzorku znači od 16 do 19 godina njih je 50%, znači u apsolutnom mi smo imali preko, ne znam, 15 aktivnosti koje smo ispitivali, veći broj organizacija u ničemu od toga nisu ni jedan sudjelovali, znači oni su potpuno izvan bilo kakvog društvenog i političkog sudjelovanja i to je baš karakteristično za ove najmlađu skupinu od 16 do 19. Naravno oni ne mogu još ni glasati, ne mogu ni potpisivati peticije, ali se jedno ove sve druge oblike Mogu na neki način sudjelovati i to je možda jedan podatak koji mislim da je relevantan za neke e, javne politike da se upravo treba usmjeriti na tu skupinu od 16 do 19 godina kako bi se vidjelo šta je sa njihovom političkom i općenito društvenom e, participacijom i tu e, poduzetom da neke mjere. Spomenuli ste glavni cilj, a to je bilo vidjeti koliko možda politička povijest utječe na ono što mladi percipiraju kao njihovu ulogu ili, ili kako oni sudjeluju u društvenom, političkom, socijalnom, civilnom životu danas. Na koji način povijest utječe na mlade? Kako ste to ispitivali kao prvo? Pa, projekt je bio zamišljen s obzirom da ima tako specifične ciljeve koje su vezani uz neko društveno i povijesno e, nasljeđe, kao što sam rekla, projekt je provođen u e, 14 e, zemalja i pri tome se išlo e, pažljivo u stvari na neki način birati koje zemlje, odnosno da budu zemlje koje možemo po različitim kriterijima svrstati u različite grupe. Znači, s jedne strane, kao prvo je ta podjela e, na neke, ono što uobičajno zovemo, stabilne demokracije, kao što je u ovom projektu bila... Velika Britanija pa Njemačka. S druge strane postsocialističke zemlje, postkomunističke, znači tu, osim Hrvatske tu su bila i Latvija i e, Mađarska. Onda s druge strane imali smo ovako više kulturološki e, da kažem isto e, različite zemlje, s jedne strane mediteranske zemlje Panjelska i Portugal koje su ujedno sad posebno zanimljive jer su naročito pogođene krizom i to se onda isto odrazilo na stave mladi pa do sjevernoevropskih zemalja, Finska i Danska. Znači, jedan veliki raspon zemalja i onda se kroz i rezultate ankete, ali posebice kroz intervjue, vide se jako lijepo ilustriraju se razlike koje onda se mogu pripisati tim različitim povijesnim ili društvenim kontekstima. Najčešće je to bio kontekst totalitarističkih režima za nas jel? i što ste ustanovili. Jel postoji taj stereotip da postoji određeni utjecaj političke povijesti, prošlosti na sadašnjost? Ba, apsolutno postoji i to iz drugih istraživanja znamo da je naš odnos prema prošlosti, naravno određen, naš odnos prema sadašnjosti određen našom e, prošlosti, a što se tiče samih, e, samih nalaza ovog istraživanja, recimo, tu su zanimljivi rezultati o odnosu mladih prema prošlosti. S jedne strane, svega negdje oko 30% kazuje da ih zanima. Prošlost, međutim, s druge strane smatraju da je vrlo važno obilježavati i e, komemorirati e, događaje iz prošlosti. I sad u samim intervjuima kad smo iščitavali i analizirali te intervjue onda se u stvari ustanovljuje zašto oni smatraju da je tu važno i tu se iskristaliziralo neke tri, četiri grupe odgovora. Prvo je ovaj standardni pristup da je na neki način povijest učiteljica e, života. Drugo da na neki način nacionalna prošlost i obilježavanje tih događaja iz nacionalne pro prošlosti pomaže izgradnji i održavanju nacionalnog identiteta. I treće, što je posebno isto bilo izraženo kod naših sudionika, da se komemoriranju događaja iz prošlosti na neki način odaje počest poginulima ili žrtvama. Pri tome, naravno, treba istaći da smo mi uz Gruziju koja je isto pretrpila ratove u, u, nedavno, u stvari smo mi jedina zemlja koja je imala vrlo blisko iskustvo rata i to se odrazilo na odgovor i recimo domovinski rat su i na Pešćenici i pod Sljemenu gotovo konsenzusom smatraju najvažnijim za našu nedavnu prošlost, a nakon toga se smatra i drugi svjetski rat, pa i ono što možda da se osvrnem, jer je o tome bilo napisano u medijima, kao treći po važnosti ili drugi, su mladi proglasili nezavisnu državu Hrvatsku za vrijeme drugog svjetskog rata. Ono što treba reći da je to pitanje baš iz ankete mjerilo samo važnost događaja. Dakle, oni su bili pitani... Koliko procjenjujete važnost sljedećih događaja za nedavnu hrvatsku prošlost? Dakle, ne podržavate li ili ne? Ne, nikakav stav, nego samo procjena važnosti. Pri tome je recimo zanimljivo da i Evropska unija, pridruživanje Hrvatskoj europskoj uniji se pojavilo na trećom mjestu, isto kao prilično važno. Međutim, kažem, najviše iskače domovinski rat jer je to najnedavniji i mladi osjećaju u stvari da današnjih društva još je najviše po tim posljedicama, znači to je e, razumljivo, ali on znači želim isteći da je, recimo i pristupenih Hrvatskoj uniji se pocijenilo kao jako važno, što naravno ne znači da svi mladi imaju pozitivan ili negativan stav prema tove, pa tako i u novom slučaju. To ste objasnili i dodatno u projektu My Place u intervjuima. Što se tiče intervjua, to je isto to smo joj posebnost My Place projekta, jer je dio sudionika sudjelova u intervjuima, onda se kroz intervjuje može u stvari vidjeti bolje koje značenje oni pridaju onome što se recimo mjerilo u anketi. Pa tako, što se tiče odnosa prema nezavisno državi Hrvatskoj i općenito u samom e, razdoblju drugog svjetskog rata. Mislim, to naravno ne može se uzimati kao neki reprezentativni uzorak, jer u intervju su provodili samo na 60 šestde, sudionika, ali kod njih je više prisutno distanciranje od toga i više se svrstavaju na ovu e, saveljničku stranu, stranu partizana nego stranu e, okupatora. Dakle, zanimljivo je apsolutno istraživanje i po ideji i cilju i metodološki jer ste onda uspjeli ipak dobiti finije nijanse razumijevanja. Ipak radi se o osobnom, osobnoj procjeni. Da li su rezultati tih istraživanja usporedivi ili mogu li se nadopuniti nekim drugim istraživanjima koja vi radite na institutu Pilar pa da dobijemo možda potpuniju sliku? Naravno, kao svaka anketa prenosi su u njoj mjere neka ponašanja odnosno vlastiti stavi. Nemamo to koliko informacija o znanju. Međutim, baš u, an u anketi je bilo je pitanje o političkog znanja e, na temelju poznavanja ko je ministar ministrice vanjskih poslova, ko je premijer i slično I tak su pitanje u svim zemljama. I tu naši mladi, mi, mi smo na kraju procenili da su za naše uvjete možda ipak to prelagana pitanja. To može govoriti s druge strane i o medijima, da se možda političari previše pojavljuju u medijima, pa htio, ne htio svi ustvari stvari znamo ko su ti, ko vrše te glavne uloge u izvršnoj vlasti, ali jedino smo to imali pitanje što se tiče znanja, ali s druge strane, opet u intervjuima je u mnogim situacijama, baš što se tiče povijesti, došlo do izražaja premalo ili nepotpuno e, znanja. U svakom slučaju ne može se na osnovi ovog istraživanja govoriti o znanju. E, mi u institutu pa koliko ja znam isto nismo se baš u tom smislu e, bavili sa ispitivanjem e, znanja osim u nekim specifičnim projektima vezanim u školstvo ili slično ali postoje neka istraživanja u mladima koja su pokazala da je baš ovo što se tiče političkog znanja da je to relativno nisko mi iako mogu nadopuniti da recimo što se tiče razumijevanja demokracije, to isto možemo smatrati kao nešto što se može znati i razumjeti. Pa u intervjuima ustvari dolazi do izražaja da ne postoji razumijevanje demokracije u onom smislu u kojem bi mi odrasli očekivali ili razumijevanje političkih ideologija u smislu lijevo i desno, mladi to često uh, brkaju, sami kažu da u stvari makar su čuli više puta kakve su to razlike da oni to ne zapamte ili oko 29% ih se uopće na toj skali od lijevo do desno ne zna odrediti. U tom smislu i tu ima nekih podataka o neznanju. U opisu projekta My Place stoji da on, citiram, postavlja pitanje kako odnos mladih prema prošlosti oblikuje njihovo prihvaćanje suvremenih populističkih političkih programa. Naime, u Europskim parlamentarnim izborima 2009. političke stranke ekstremne desnice dobile su znatnu podršku, i to u nizu država Evropske unije. No, ističe se, projekt ne povlači jednostavnu ravnu liniju izravnog povezivanja autoritativne prošlosti i nesigurne demokratske ili budućnosti. Polazna pretpostavka projekta naime je da su radikalne i populističke tradicije paneuropske i cikličke. One nisu dakle usađene u zasebne nacionalne političke kulture i nisu temeljene na rigidnim klasifikacijama političke baštine kao što su totalitarizam, komunizam ili fašizam. Dakle, polazi se od pretpostavke da je te tradicije moguće zacijeliti putem demokratizacije. Spomenuli ste već, doktorice franc neke osobine mladih u ove dvije zone u Zagrebu. Projekt je sad u fazi detaljne interpretacije podataka. Da li ipak imate neku ideju o tome kako mi tu stojimo u usporedbi recimo sa zemljama koje imaju stabilnije demokracije, demokratsku tradiciju? Da, pa u svakom slučaju ovako čisto na nosne ovih preliminarnih analiza slični smo po mnogo čemu po stavovima i ponašanju mladih ovim e, zemljama koje isto tako spadaju u krug e, bivših socijalističkih, komunističkih zemalja, a pogotovo su veće razlike u odnosu recimo na skandinavske zemlje. Možda vrijedi izdvojiti da, recimo, po povjerenju institucije smo čak da tako kažemo najlošiji, odnosno, mladi iskazuju, spadaju u on, mlade na onim lokacijama koji iskazuju najmanje povjerenje u institucije i izdvajamo se i po vrlo negativnim stavima prema političarima. Recimo tu je i općenito prema politici i tu je recimo baš kad se prednost jednost takvog istraživanja, kad se čitaju te intervjue iz različitih zemalja, pa recimo odgovor na pitanje što je politika, onda kod naših, u odgovorima naših mladih vidite stvarno koliko im to na neki način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 Pitanje u intervjuu što je politika. Mlada osoba odgovara pa to je kad se ovi koji vode zemlju ili sudjeluju u politici ne slažu oko nečega. Međutim, onda oko toga razgovaraju i onda se dogovore i nađu neke rješenje. I tu vidite u stvari ukoliko mladi u različitim zemljama žive u stvari u različitim svjetovima. Ko bi od nas rekao da je to, recimo, politika? Znači, baš jedna ilustracija koliko je to na neki način različito. Svakako će vrlo zanimljivih da. rezultata. Dakle, možemo reći da su mladi i realni, konačno, i da očito imaju taj osjećaj za svijet oko njih i dakle percepcija postoje. Apsolutno. Profesorica Ilišin se tradicionalno već dugo bavi u hrvatskom mladima i jedna od njenih čestih rečenica je u stvari da mladi najbolje na neki način su lakmus papir za to kako je društvo i preko mladih možemo vidjeti koje tendencije u društvu postoje i u tom smislu i ovi naši Podaci naravno govore o mladima, ali više govore u stvari o društvu u kojem današnji mladi žive. I samo za kraj jedna mala opaska. Vi niste bili zadovoljni načinom na koji mediji interpretiraju vaše rezultate. To možemo i razumjeti. Medijska logika je drugačija. Oni su na tržištu i to je kod nas doista jako prisutna komercijalizacija. Kako treba te rezultate interpretirati pravilno? Mislim da je to možda korisno za svakoga od nas... Teško je reći ovako općenito, ali evo i sad smo mi naveli neke od tih podataka koje su izazvali veliku pažnju u medijima. Ono što treba reći da taj prikaz nedavni koji je bio u medijima u samim tekstovima je bio korektan. Međutim, u naslovima se izvukli neki postuci i onda su u tim postucima se u stvari sugerirala Kriva interpretacija, upravo ovo što smo spomenuli, znači za važnost NDH, koliko je NDH procjenjena kao važna za hrvatsku prošlost, to se je percipirano onda kao da mladi podržavaju. Znači, nikako se općenito kod tumačenja, eh, poda onavodjenja podataka i istraživanja ili bi se trebalo konzultirati autore pa pitati, kako se može taj podatak neki e, tumačiti, a s druge strane treba biti korektan u tom smislu da se, recimo, 30% ljudi koji nešto podržava ne proglašava Većina. većinom, što je isto tako bilo da se manjina, isto kažemo, nasljima proglašava većinom. Znači, ili s jedne strane se manjina proglašava većinom, recimo, za udijoni koji su izjavili da bi podržavali nasilje ali isto tako u ograničenim situacijama da bi se zaštitila radne mjesta, da bi se zaštitila grupa. To je sasvim jasno iz istraživanja. Dakle, da. Treba pogledati rezultate, ne treba uzimati manjinu za većinu. No, I s druge strane real... treba voditi računa šta se pojedinim pitanjem mjerilo i šta se na temelju njega može zaključivati, a ne tumačiti onako kako nama Pašer, što će to biti zanimljivo. I postoji naravno opcija da svatko ko je zainteresiran ode na vašu internetsku stranicu i da se tamo informira o samom da istraživanju. Postoji stranica My Place projekta na razini čitavog projekta i tamo se nalaze mnogi dokumenti koji su do sada producirani u okviru projekta i izvješća iz različitih zemalja. A isto tako, sad je već to dopunjeno jer ono što nismo spomenuli u okviru ovog projekta su snimljeni neki filmovi, pa isto tako može biti zanimljivo pojedine studije slučaja u različitim zemljama o aktivizmu. Mladih ima nekih fotografija, tako da stvarno ima puno materijala i posebno ima e, sekcija za kao ono što se nazivaju policy dokumenti, odnosno za one koji su u javnim e, politikama gdje su posebno naglašeni neke rezultate za koje autori smatraju da mogu njima biti zanimljivi i korisni i svi rezultati za Hrvatsku su i na Hrvatskom da. Hvala vam lijepa Morim. mladima političkom nasljeđu i pamćenju i njihovom građanskom, društvenom i političkom angažmanu govorila je doktorica Renata Franc, znanstvena savjetnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Do sljedeće srijede pozdravljaju vas Tomislav Vedrina i Blanka Jergović.